Cristologia, capitolul 2-3, vederea slavii lui Hristos și calea îndumnezeirii. Bineînțeles, Cristologia existentă în operele Sfântului Simeon, noul teolog. Am putea spune de la început anterior unei analize textuale laborioase, că relația Sfântului Simeon cu Hristos este tema centrală a teologiei sale. De unde se trece mod abrupt spre teologia zlave? Acest lucru ne devine evident chiar și numai la o citire frugală a operei sale. Persoana lui Hristos este cea care absoarbe întreaga atenția lui Simeon, iar Simeon vorbește cu Hristos și despre el percepându-l deopotrivă personală în interiorul ființei sale, dar în același timp și în mod obiectiv ca pantocratorul, ca cel care ține toate, și este fundamentul interior al întregii creații văzute și nevăzute. Raportarea personală și în același timp obiectivă realistă a lui Simeon la persoană lui Hristos este cea mai adâncă experiență și cunoașterea vieții sale. Acest lucru vrem să-l subliniem de la bun început pentru ca să nu se considere comunea lui Simeon cu Hristos drept o realitate de domeniu strictei subiectivități care nu are nimic de a face cu Hristos ca persoană reală, obiectivă, care este capul bisericii și adositorul pantocrator întregi creații, întregii existențe. Centralitatea persoanelor Hristos în teologia Sfântului Simeon nu pornește de la faptul că Părintele nostru are o inițiere exclusivă de tip textual în Hristologia Scripturii și a Părinților anteriori, ci pentru că Simeon a văzut slava și frumusețea lui Hristos în mod extatic, adică Hristologia sa pornește de la faptul că Simeon l-a văzut în mod extatic pe Hristos Dumnezeu nostru. Hristosul lui Simeon este Hristosul Bisericii, cel mai presus de toate, dar este și Domnul Vieții Sare în același timp, cu care acesta este în comuniune până la numai 3 El, ce Hristos trăia în Simeon. Vom prezenta această secțiune în această secțiune, economia mistică a lui Hristos, despre care ne vorbește Simeon. Minunea continuă care se petrece cu cei care se îndumnezesc și în cadrul cărea fiecare retrește, în mod personal, toată economia mântuirii trăite de Hristos în umanitatea sa. 2.3.1. Nașterea lui Hristos în experiența personală. Discursul cincetic atacă o problemă spinoasă pentru orice generație de credincioși și de teologi care se postează vis-a-vis -vis de Sfintele Taine și de experiența mistică pe terenul neracorderii personale prin har la viața lui Dumnezeu. Sfântul Simeon discută aici falsa atitudine ortodoxă a celor care spun ca un ei pe Duhul lui Dumnezeu în chip neștiut, inconștient, agnostos, pe care l-au primit de la botez, dar că nu au nicio evidență interioară a lui prin vedere, teoria și descoperirea Apocalipsii, ce l-au primit și îl ține în ei pe Hristos, numai prin credință, piste și gând, logismo, adică printr-o atitudine interioară, interioară care nu atinge deloc experiența extatică a slavei. Simeon demontează pas cu pas afirmațiile oponenților săi care, după cum se observă, aveau relație intelectualistă și nu laharică harică cu Dumnezeu. Comentând Galaten 3.27, versetul de la care Simeon își începe contraofensiva teologică, Părintele nostru spune că Hristos, cel cu care ne îmbrăcăm la botez, o îmbrăcare reală, tainică, fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat, a venit să-L facă pe om Dumnezeu prin Dumnezeirea Lui. În dumnezeirea noastră accentuat Simeon se produce prin trupul cel îndumnezeit diatin atin teotisis zoopiii al lui Hristos și prin aceasta nu l-mai cunoaște pe Hristos ca om, ci ca Dumnezeu de săvârșit cunoscut în două fire. În dumnezeirea teopion teopion în dumnezeirea omului este o realitate pentru toate veacurile, pentru Hristos ne Dumnezește, prin dumnezeirea sa și nu doar prin trupul său. Potrivit domei cristologice unde persoanelor Hristos nu se împarte datorită doimii firilor din ipostasul său, Simeon punctează fără drept de apel că noi ne-am îmbrăcat la botez cu Dumnezeu, cu Hristos Dumnezeu, și că îmbrăcarea cu Dumnezeu a fost resimțită de ființa noastră. Dacă spunem că îmbrăcarea cu Hristos e o metaforă, rezultă din silogistica simoniană că botezul nu e o sfântă taină, ci doar un simbol. Cei care nu simt că Hristos este în ei, deși s-au botezat ortodox, sunt pentru Simeon necri chie adică morți și goi. Îmbrăcarea în Hristos este pentru Simeon prima parte a ecuației nașterii noastre duhovnicești. Legându-se de celebrul text pneumatologic de la 1 Tesaloniceni, Tesaloniceni 5-19, Simeon spune că adresa acestui verset sunt cei care au lampadan, candela, torța, care, cheomenis, che astrapton, Ehusis To Fos Arde și are o lumină strălucitoare Traducând expresia în fraza următoare Simeon spune că versetul paulinic este o încurajare pentru cei care văd în ei și pe Duhul care arde și iluminează și nu un îndemn moral fără vreo acoperire în ființa noastră sau o referință la o realitate interioară care nu e decât o proiecție mentală. Opozanții consideră mărturiserea teologii simion drept o blasfemie, pentru că în concepția lor fundamentată pe Ioan 1,18, Dumnezeu e nevăzut pentru cei credincioși. Citațiile simioniene duc la un rezultat contrar, ajungându-se la concluzia că evanghelia vorbe despre vederea lui Dumnezeu și că vederea lui Dumnezeu e pe măsura puterii din Aton, omului de a vedea. Potrivit cu Matei 5, cu O, faptele Apostolului 5, cu 4, Ioan 14, 21 și 1 Ioan 4, 20, Simeon arată că unde e curăția și păzirea acrivică a poruncilor, acolo este și vederea lui Dumnezeu de unde vine iubirea desăvârșită. Pentru că vom avea o secțiune în care vom analiza relația dintre botez și extaz, unde vom atinge distinția mult mai evidentă la Simeon dintre ce primi un botez și primim un extaz, vom rămâne în această secvență a lucrării noastre, numai la fundamentarea realității duomnicești a nașterii noastre în Hristos. În discursul optit avându-se în vedere sălăjluirea în noi a lui Hristos și a Duhului, a trăimii la botez, Simeon prezintă nașterea noastră duovnicească conștientă, produsă deodrosos uranios roocerească adică de iubirea lui Dumnezeu unită cu lumina negreită negrăită aritufoti care cade în chip ca a unui fulger în ima noastră și devine un mărgăritar frumos Mărgăritarul iubirii lui Dumnezeu va spări noi zâni prin renunțarea la noi înșine și prin primea poruncilor în așa fel încât va deveni o minune a minunilor tafma tafmaton în alegoria prizonierului de Simeon arată diferența de grad dintre extaz și selăjluirea în împărăția lui Dumnezeu, precizează că extazul, această răpire a minții, ar paghitul nouos, nu este a celor desăvârșiți, a Telion, ci a începătorilor, Arharion, Arharion începători. Ieșirea la lumină din închisoarea nevederii lui Dumnezeu sau vederea primului extaz înseamnă prima luare de contact cu zlava lui Dumnezeu. Cu zlava lui Dumnezeu pe care o avem în noi de la botez. Harul său. Însă extazul este prima uh, luare de contact plenară pe măsura desăvârșirii noastre de la acea dată, cu ceea ce înseamnă Harul lui Dumnezeu, după care începem să simțim în mod curent prezența sa, prezența Harului lui Dumnezeu, care e noi de la botez. Asta este a, a, a doua parte a ecuației. Prima dată e botezul, și apoi vederea lui Dumnezeu, extazul care e, e, începe, care ne dă simțirea cotidiană, continuă, a harului Dumnezeu în ființa noastră. Dar a vedea lumina nu e săvârșirea, ci începutul desăvârșirii, pentru că desăvârșirea înseamnă a sta în zdravă lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Simeon vorbește de mărirea deschizături în această alegorie alegoria lui Opin de lumina tot mai mare pe care începe să o vadă cel care se curățește de patim, o vede pe măsură ce se curățește de patim. Situația în care obișnuința și sinitia tot mai mare cu vederea luminii șterge acea uimire mică a extazului inițial. Acea frapare luare cu totul prin surprindere a noastră de către Dumnezeu care ne oferă pentru prima dată vederea mai presus de lume mai presus de existență de existența aceasta tridimensională în istorie ce ne dă să vedem cum arată slava lui Dumnezeu care ține toate și care izvorește veșnic din Dumnezeu, Dumnezeul nostru treimic. Creșterea duhovnicească presupune înțelegerea experimentală a faptului că există altceva mai desăvârșit și mai înalt decât starea, catastaseo și vederea, teoria să aceasta decât primul ăstațiu pe care l-am avut și această creștere în har este e, apofatismul ortodox, ăsta este apofatismul ortodox, autentic, continua vedere și înțelegere a și mai multe lucruri în relația cu Dumnezeu. Deci, apofatismul este esență extatic. apofatismul e apanajul extajului. Apofatismul este extatic și nu raționalist. Nu pentru că noi mai citim o carte, două tratate teologice, devenim mai apropiați de Dumnezeu, ci curățindu-ne de patim și revelându-ne Dumnezeu din ce, revelându-ne Dumnezeu din ce în ce mai mult, în vedere extatice, înțelegem și mai mult pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se înțelege în primul și în primul rând, o spune Sfânt Simeon aici, în măsura experiențelor noastre mistice, a vedelor noastre statice, a luminelor noastre dumnezești, a simțirii conștiente continue a Harului Dumnezeu prin care noi înțelegem Sfintele ne înțelegem pe ceilalți din jurul nostru, înțelegem pe noi, ne vedem păcatele noastre, înțelegem cărțile Scripturii ale Sfinților Părinței și deci Harului Dumnezeu ca simțire continuă, ca realitate continuă care ne ajută să vedem care sunt ochii ochilor noștri, ochii, ochii minții și ai noștri al lui Dumnezeu, e cel care ne duce la o cunoaștere din ce în ce mai profundă, apofatică, care ne face să depășim pe fiecare zi experiențele anterioare, înțelegerile anterioare. Vederea luminii din ce în ce mai mult ne mărește repulsea interioară față de din filachin, întunecat a minții, care nu vede lumina și în această situație suportăm cu mare greutate convivialitatea cu privarea de slava sa. Însă primul extaz avut este fundamentul vieții domnicești, este începutul vieții domnicești care relație persoană conștientă cu Dumnezeu, cum spunea mai înainte. În absența sa, orice autointitulare ca om duomnicest sau părinte harismat, este o ficționalizare a propriei noastre interiorități și o insolență și o insolentă și dezgustătoare afirmare personală în fața celor care știu în mod autentic aceste realități dumnezești. Și aici Sfântul Simeon, bineînțeles, este neplăcut pentru toți care consideră că sunt Părinți duhovnicești, învățători, numai pentru că au fost ierotoniști, dar care nu au nici cea mai vagă idee despre vederea lui Dumnezeu, simțirea harului, înțelegerea e, teologiei pe baza experienței extatice și duhovnicești. Și, bineînțeles, că astfel de oameni nu sunt prieteni cu Teologia Simoniană pentru că Teologia Simoniană cere sfințenie cere să fii ceea ce spui că ești și să nu să presupui că ai fi, dar când te întreabă omul cum să se curățească de patimi, cum simte una, cum simte alta, tot să dai de în colț în colț sau să citești, sau să citezi numai din Sfinții Părinți. Trebuie să citezi din propria ta experiență. Dacă nu citezi, iată cum ne spune Sfântul Simeon, nu poți să fii părinte Duovnicesc. Părintele Duovnicesc este cel care este plin de har și care e luminat de Dumnezeu să-ți spună ce trebuie dacă nu e luminat, bineînțeles că spune după mintea lui sau din citirile lui Bineînțeles și astea sunt folositoare dar nu vindecă rănile cu adevărat pentru că una este să par chirurg și alta este să fii chirurg și să știi cum să îmbunătățești situația pacientului tocmai de aceea Simeon numește primul extazul un început al celor ce se introduc în evlavie este introducerea în evlavie în evlavia adevărată este o consecință extatică și care acum artii sau au dezbrăcat a podusamenon pentru luptele virtuții au început să se dezbrace de patimi pentru a se lupta duhovnicește cu demonii adică fiind plin de harul lui Dumnezeu nu poți să te lupți cu demonii să dai cu mâinile în aer în ei dai cu înțelegeri duhovnicești cu curăția vieții tale cu prezența Harului Dumnezeu din viața ta cu rugăciun plin de Har și nu dai cu băta după demoni adverbul artii pe care îl folosește Simeon în fraza citată anterior se traduce fără echivoc în limba română cu chiar acum tocmai acum Simeon a folosit intenționat în frază, pentru că părerea noastră a vrut să indice concomitența dintre curățirea incipientă de patim și vederea extatică, Adică când ne curățim cu adevărat de patim, începem să devenim văzători de Dumnezeu, avem și primul extaz. Deci nu e nicio minciună la Dumnezeu când noi facem, împlinind cu adevărat poruncere lui și avem rezultate extatice. Rezultate palpabile. Adică, vedeți, împlinirea poruncii Dumnezeu, împlinirea poruncii evanghelice e, sunt, au, o, au o, o continuitate și o, o, o, o consecință foarte, re, foarte reale, foarte directe. Așa cum spune Scriptura, cei care se curățesc de patim sunt văzători de Dumnezeu, cum se spune, m-a spus Domnul, în fericire, nu? Ei și cei care sunt curați cu inima, cei care se curățesc cu inima, devin văzători de Dumnezeu, deci nu e nicio, nicio minciună. Dacă vrei să experimentezi, vei avea și rezultate. Și rezultatul îl stabilește Dumnezeu, nu noi stabilim când suntem curați de patim, Și când începem să avem vedere statice, atunci e semn că curățirea noastră de patim este păfăgașul cel bun. E, e reală, nu este închipuită. Când ajungem în real, și nu închipuiți să ne curățim de patim, într-o anumită măsură și nu final, adică nu primul extant nu l-ai pentru că ești curățit cu totul de patim, ci pentru că ai început să te curățești de patim. Deci Dumnezeu e, ne oferă imediat rezultate, întâlniri cu noi extatice, Că ne curățim de pati și nu așteaptă la final, ci de la început el ne umple cu mară sa milostivire. Ajungem să vedem Lumina Lui Dumnezeu ca un extaz repede neprevăzut. Irminia noastră nu este o forțare a textului Simeonian. Sfântul Simeon continuă prin a spune că după această teoria, după nașterea noastră dovnicească, într-o conștiință ca să fim proprii stilului Simeonian, urmează ani îndelungați fără întoarcere, anepistrofos anepistrofos la vederea aceea. Căutarea îndelungată cu dor, cu mult discernământ și primul acest al luminii văzute la începutul vieții noastre de un cește răspătită, spune Simeon în același context, de vederea și mai mare a luminii, la un moment dat, și a tainelor pe care ea le aduce în noi până într-acolo când ne obișnuim cu lumina dumnezească și trăim cu existența sinon- cu existența ei. Dar până la coexistența neîntreruptă cu lumina, încă din viața aceasta, trebuie să existe prima lucire, strălucirea luminii în ființa noastră. Trebuie să existe așadar nașterea într-o conștiență prin zlava În discursul 1 10 realitatea nașterii noastre Dumnezeu sau lui Hristos să noi devină o zămizrire a lui Hristos de către noi înșine. Spune Simeon că nu îl zămizrim trupește, a idoma cum l-a purtat, sina. Si, si ne laven fecioara și nascătoarea de Dumnezeu ci duovnicește, pneumaticos și ființial, usiodos pe Hristos adică în mod haric pe Hristos îl naștem și îl purtăm în noi Zămizria lui Hristos are loc în inima noastră dar potrivit 2 Corinteni 4 cu 7 avem în noi și comara tisafron, adică pe Duhul Sfânt harul Duhului Sfânt. Făcând această nouă augmentare la realitatea prezenței Dumnezeului Dumnezeu în noi, Simeon ne cere să gândim la prezența treimei noi și nu la un Hristos separat de treime. Atunci când auzim vorbim de Hristos în noi, spune Simeon, trebuie să înțelegem că în Christos Hristos este noi și Duhul, dar și Tatăl, pentru că Sfânta Treime este consubstanțială, omousion și inseparabilă a Horiston. Zămizlirea Lui Hristos în inima noastră se face însă prin credința din tot sufletul Sfânt Sfânta Treime, printr-o credință de plină și prin căință fierbinte. Credința și pocăința fac din sufletele noastre niște partenus diladi, fecioare curate, și în astfel de suflete apare roa din cer, izvorul cu apă de viață nemuritoare, focul cel dumnezeesc, adică prezența noi, a preasfintei treime. Începutul vieții duovnicești, conștiente și reale, în concluzie, este vederea slavelui Dumnezeu și umplea noastră de harul treimii. Simeon accentuează imposibilitatea existenței unei relații cu Dumnezeu, fără conștiența compreșitoare a acesteia și prezintă începutul în Dumnezeului noastră ca un act al treimii și ca o simțire a energiei treimii noi înșine. Hristos este împreună cu Tatăl și cu Duhul în ființa noastră și aceasta înseamnă prezența energetică a lui Dumnezeu în noi. Însă, Prezența lui Hristos în noi nu îl face prizonierul nostru, pentru că el este și mai presus de noi, sau tocmai pentru că e mai presus de toate, vine și se naște și în noi, pentru ca se ridice pe noi la el. Realismul duhovnicesc pe care îl degajă teologia simeoniană este legat în mod fundamental de realitatea dumnezească a Harului și a contactului estatic nemijlocit cu Dumnezeu. 2.3.2. martea și învierea lui Hristos în experiența personală. În Cateheza 13, Sfânt Simeon discută aceste realități în mod concis și programat. El dorește să arate monahilor de sub conducerea sa în ce constă taina învierii lui Hristos în ființa noastră. Această Anastaseon, învierea lui Hristos, are loc numai în cei care și-o doresc, spune Simeon în cei care se sârguie să o aibă, să o trăiască și ea se petrece neîncetat, în chip tainic, mistic, Hristos, pe care l-am primit la botez și pe care l-am conștientizat în noi prin vederea luminii dumnezeiești, în primul nostru extaz, se îngroapă, taptete, taptete, în noi ca într-un mormânt, nimati, spune Simeon, și în exanistate, unit fiind cu sufletele noastre. Dar pentru a ajunge la moartea și învierea lui Hristos, în noi trebuie să participăm la patimile, ton patimaton la patimile sale. Participarea la suferința Domnului se face prin din lume și intrarea în mormântul pocăinței și al smereniei. Trebuie să așteptăm în acest mormânt învierea noastră pentru că numai aici se petrece adevărata înviere duhovnicească. Învierea noastră este o înviere împreună cu Hristos, Sinton Hristo Învierea aceasta e reală și nu frazeologică pentru Simeon, pentru că cel care învie cu Hristos împreună cu el din mormântul pocăinței, vede încă de acum slava învierii lui tainice, din doxan tis mistichis aftu anastaseos. Deci, sa mistică, tainică, împreună cu Hristos, acelui credincios. În cateheza pe care o discutăm nu avem decât o confirmare a faptului că nașterea moartea și învierea lui Hristos în noi e tot una cu vederea luminii Dumnezești și că pocăința și credința întreaga noastră sforțare spre a fi oprii lui Dumnezeu sunt patimile lui Hristos în noi, împreună pătimire cu Hristos pentru ca să înviem întru el și să vedem slava persoanei sale divino-umane. Pentru a fi înțeles corect de către Auditorul său, Simeon precizează că învierea lui Hristos de care vorbește el este, de fapt, învierea noastră. Dar această înviere și zrava lui Hristos se arată într noi prin învierea lui Hristos în noi, prin această vedere extatică, conștientă. Învierea noastră este învierea sufletului nostru și învierea este o enosis, o unirea noastră cu viața. Sufletul, precizează Simeon, sufletul nostru mort, nu poate să învie de la sine din moarte să duvnicească din patimile sale, dacă nu se unește în chim negrăit și neamesteca cu Dumnezeu, care este viața veșnică. Pentru că ca să înviem viem împreună cu Domnul, trebuie să avem o unire cu El într-o conștiință, în gnosi, vedere, orasi și simțire, estisii. Toate cele trei calificative ale vederii care sunt propuse nouă spre înțelegere în afirmația simeoniană relevă faptul că unirea cu Dumnezeu e reală și este conștientizată personal aceasta este înțeleasă parțial este extatică și în același timp se repercutează deopotrivă în sufletul și trupul celor care o trăiesc sufletul nu trăiește vederea dumnezească, prezența lumii dumnezeiești în distanțare față de trup ci trupul participă la realitatea Harului Dumnezeu văzut în mod extatic de către suflet, bineînțeles. Fără unirea cu Domnul, fără această unire extatică, Simeon afirmă și pe ună dreptate că sufletul este mort, este necra, deși este noiera chetifisi atanatos, după firea sa rațional și nemuritor, deci sufletul este mort, fără vederea lui Dumnezeu și fără simțirea Harului, deși, după firea sa, el este Noera și Atanatos, nemuritor, este rațional și nemuritor. Sufletul nostru nu poate să atingă învierea duhovnicească și vederea luminii doar pentru că are posibilitatea de a gândi și de a înțelege realitatea. Adică nu ajungi e, văzător de Dumnezeu pentru că ești intelectual sau ești, ai minte ai posibilitatea de a gândi ce numai dacă acesta se unește cu Domnul începe să vadă și să simtă cu adevărat cele domnicești. Deci simțirea și vederea lui Dumnezeu sunt urmări ale primului extaz avut fără acesta nu există viață domnicească, nu există Părinte duovnicești, nu există carte teologică, carte duovnicească, carte patristică, pentru că toate cărțile duovnicești sunt urmări ale vederii lui Dumnezeu, sunt urmări ale experienților mistice. în continuă explicația teologică prin prezentarea celor trei calificative ale vederii ca fiind interdependente. Astfel spune el, cunoașterea extatică, acest nosis extatic, această cunoaștere extatică pe care discutăm, nu este fără ora fără vedere extatică. Cunoașterea și vedere extatică se produc în același timp. Ce vezi în exta, se înțelege, cunoști, și ce cunoști este o urmare a vederii extatice. Dar nici vederea ora nu este fără, este iseos, fără simțire. Ce vedem în extas, simțim cu Sufletul și lumina, lumina dumnezească ne inunde și trupul nostru. De aceea se sfințește omul în integralitatea, să avem sfinte moaște e, e, ale trupului integral. Tot trupul e, se sfințește, nu se sfințește numai capul sau e, mâinile, ci e, și părțile pe care acum le considerăm noi rușinoase, și părțile sexuale și mâinile și unghiile și tălpile și coroana vertebrală și tot trupul se sfințesc după cum ați văzut, există sinte Moaște unde a rămas trupul în întregime aproape intact sau unde au rămas numai oasele, scheletul principal au rămas însă oricum ar fi, chiar dacă carnea celui e, e, sfânt s-a înduhovnicit și a rămas trupul intact, cum sunt mulți sfinți părinți, sau chiar dacă carna s-a transformat în pământul din care a fost făcută, nu și a rămas numai oasele, e, e, sfinții nu sunt mai puțini sfinți, și cei cu moaște întregi și cei care au rămas mai oasele sau dar nu mai rămas nimic de la ei, pentru că au fost, e, ba arși, ba s-au stricat sfintele moaște de-a lungul timpului, e, e, sunt sfinți prin viața lor, nu pentru că au rămas sau n-au rămas sfinte moaște de la, ele, de la ei. Așa că sunt mulți sfinți care, ale căror sfinte moaște, nu mai le avem, însă nu sunt mai puțini sfinți pentru noi, ci sunt în calendarul bisericii toți cei care potrivit tradiției au fost mărturisiți ca oameni cu viață sfântă în viața lor dacă în cadrul experienței duomnicești experienței trupești după cum o numește Sfântul Simeon putem să simțim ceva ca orbis, spre exemplu fără să și vedem acel lucru la propriu propriu în cele însă mi este teoria în elti onus toni per enian tis mistichis energia estanete. Estanete. Adică minta, dacă mintea nu ajunge până la vederea celor mai presus de minte, până la teoria în onus toni per ienian, până la vederea celor mai presus de minte, până la vederea extatică, nu simte lucrarea duhovnicească, tis, mistichis, energias. Nu simte această energie dumnezeiască în, în, ființa, în ființa lui, omul. Simțirea celor duhovnicești este rezervată celor care au văzut lumina extatică. Simeon incită pe ucenicii săi la adevărata a învierii lui Hristos, spunându-le că mulți oameni cred în învierea Domnului, dar foarte puțini sunt cei care o au unii în înșiși și o privesc în chip curat, Vleponte Cataros. Adică puțini au făcut experiența modului cum a înviat Hristos, sau cum înviază Hristos în noi, cum ne umple de slava sa pe noi Hristos cel înviat. Cei care au trăit-o în înși sunt cei care se închină cu adevăra Domnului ca Sfânt și Doma lor și aceștia știu conținutul interior al cântării pe care o avem noi în cult la Paști. Învierea lui Hristos văzând, teas amenii, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui acelui fără de păcat. Învierea Domnului din mormânt, cea istorică, spune Sfântul Simon, pe care Scripturile o indică prin absența trupului Domnului din mormânt, nu a fost văzută de nimeni. Martorii învierii sunt martorii vederi lui Hristos înviat, adică martorii lui Hristos scolat de mor și nu cum s-a produs înviera, care li se arată în fața lor, după cum știm, din în învierii, dar nu martorii evenimentului Dumnezeu, în învierii al clipei când ea s-a produs, după cum au fost prezent la schimbarea sa la față pe tabor cei trei apostoli minunea însă care se poate produce în fiecare dintre noi, spune Părintele nostru, este aceea că acum în fiecare dintre cei care credem poate avea loc învierea lui Hristos și nu numai odată, ci în fiecare clipă fiecare clipă putem fi văzători de Dumnezeu învierea lui Hristos pe care o cântăm și o credem, o experimentăm atunci când însuși Stăpânul Hristos învie într-un noi strălucind Lam Pro și scânteind, apastraptontos, apastraptontos, cu scânteierile nestricăciunii și Dumnezeului sale. Prezența Duhului în Noi, sublinează Simeon, ne dă harul de a vedea pe Domnul Însuși, și învind în Ființa noastră, și învindu-ne și pe noi odată cu El. Înviera Domnului în Ființa noastră este o Epifanian o descoperire duhovnicească a lui Hristos să o revelare duhovnicească a sa în ființa noastră, fiind văzută cu tis masi, omasi, ochi duhovnicești, adică cu ochii ceruți, de Matei 5.8, de fericire. Hristos, continuă Simeon, vine noi împreună cu Duhul, dia tub pneumatos și ne vie din morți anista imasic necron, și ne face să-l vedem viu, zonta și întreg olon în ființa noastră, dărină harul de a-l cunoaște mod limpede, Tranos, ca pe cel care învie împreună cu noi și e preamărit împreună cu noi, conform Efesem 2.6 și Romani 8.17. Această înviere este a credincioșiul adevărat, spuneți pe finalul Cateizei Părintele nostru, și nu a credincioșilor pe jumătate, imipistii, aceștia nu văd nimic și nici nu vor vedea nimic din cele duovnicești. Credința în care nu este Dumnezeu care învie pe om este o credință moartă și după potrivă cu ei sunt și cei care au astfel de credință, fără sesizarea interioară a prezenței lui Dumnezeu. Sârșitul Catehezei Simeoniene este încurajator, întăritor pentru cei care sunt înflăcărați să-și curățească și să sfințească viața. Credința în Dumnezeu purul a face viu, și vie fiind face viu pe cei ce se apropie de ea cu intenție bună, Proteseuos Agatis. Și o primesc pe ea, care, chiar și înainte de lucrarea poruncilor, ea a dus pe mulți de la moarte la viață și a dat pe Hristos Dumnezeu. Credința care simte neamichelă harului, luminarea Dumnezeu și vede lumina lui Dumnezeu, e credința vie și ea ne face vii pentru că ea este viața noastră duhovnicească. Simeon, după cum se observă în bine raționamentul teologic cu experiența concretă extazului pentru a vorbi despre tainele credinței ortodoxe. Aceste taine nu sunt o speculație de duzină la îndemâna oricui și sunt o experiență complexă, o revelare personală a vieții vezișe, pe care ți-o dăruie trăimea dumnezească în viața ta plină de dorul de sfințenie. Părintele nostru arată că domele credinței nu sunt abstracțiuni mentale sau repere ale unei filosofii creștine ideologizante, ci realități dumnezești pe care le putem experia în viața noastră în cadrul cele mai adânci relații cu Dumnezeu trimic pe care îl iubim. 2 -3, 3 ultima secvență a Hristologiei Sfântului Simeon, Înălțarea Lui Hristos în experiența personală. O exprimare foarte realistă și plastică în același timp a experienței lui Hristos noi o găsim în discursul Etic. Aici Sfântul Simeon vorbește despre relația sa cu Dumnezeu, mai precis despre relația sa extatică cu Dumnezeu, ca despre faptul de a fi totis doxis e cremaste tuteu, e cremaste tuteu spânzurat, a zrava lui Dumnezeu de tis doxis tuteu. Cel care este spânzurat de lumina divină este în același timp și cel care îl dorește întotdeauna taftin aenaos epizitin. A fi cu Dumnezeu pe care îl vezi înseamnă al l dori întotdeauna, a căuta să-l vezi întotdeauna. Găsirea lui Dumnezeu nu înseamnă decât sporirea necontenită a dorinței de a-l dori și mai mult de a fi cu el comuniunea cu Dumnezeu în cadrul unei vieți în care prezintă lumina, Dumnezeu asta este mezească, este o escaladare a oricărui termen de comparație. În discursul Parte treiatric, Etic, în discursul trei etic, înălțarea e prezentată ca răpire Arpaghin, comentând 2 Corinteni 12:2, cu mi se spune că Pavel vorbind despre răpire arăta mai întâi de toate vederea tis Arpaghis din proton Edilose. a vorbit despre răpire ca spre vedere extatică. Vederea dumnezească este o răpire, o furare totală a minții de ceea ce îți arată Duhul Sfânt. Extazul este prezentat aici nu ca o dislocare a minții din ființa umană, ci ca o perplexare totală a minții umane. Mintea este furată, este acaparată, este prinsă cu totul în contemplarea luminii. Nu mai e nimic mai important decât vederea slavului Dumnezeu înseamnă, în definitiv, răpirea minței de către ceea ce Dumnezeu ne revelează. Dar texte în care Simeon vorbește în mod explicit de înățarea noastră lui Hristos în cadrul extazului găsim, spre exemplu, în Imnul 15 și Cateheza 36. În Imnul 15, 97, o stop Simeon vorbește de coborârea lui Hristos la noi, de o coborâre reală ca să ne înalțe împreună cu sine la Tatăl. Dar fiindcă tu, după cum s-a spus, ești afară din toate câte există, și pe cei pe care îi luminezi, față să fie afară, exoten din cele văzute. Și așa cum tu, ca unul care e sus împreună cu Tatăl tău, ești nedespărțit de noi, ca unul care ești întreg împreună cu noi, și deși ești în lume, totuși ești necuprins de lume, că și din toate cât există, ești ca unul mai presus de toate, tot astfel pe noi, robitei care sunt în mijlocul celor simțite și văzute, ne scoți, exaghiți din câte există, și ne duci sus pe de-a întregul împreună cu tine, Luminați de lumina ta și ne face să fim din muritori nemuritori, căci rămânând ceea ce suntem, ne face fi ai tăi, prin hara asemenea Dumnezei care văd pe Dumnezeu. Se observă cum Simeon vorbește despre vederea slavii lui Hristos ca despre înălțare cu el spre ceruri. Nu putem cu alte cuvinte, ne spune Simeon, să ne înălțăm la vederea slavii lui Hristos, decât împreună cu El, Cel care vine la noi, dar care depășește toate câte există și ne ridică cu sine la vederea Sa. În Cateheza 36 vorbind de actul înțelinoase Uristos, Simeon îl denumește de taină tremurătoare, fricton misterion. Această taină constă în aceea căluându-mă la Vomenos și înălțându-te, anelton la cer, mai luat împreună Sina Anigages, cu tine, fie în trup nu știu, fie în afară de trup, tu singur știi cel care ai făcut aceasta, cel care mai ai răpit pe mine cu mintea la cer. Se observă cum Simeon combină planul istoric al economiilor Hristos cu lumea, cu planul personal al economiului Hristos, în mântuirea fiecarea între noi. El vorbește după deopotrivă de înălțarea Domnului cu trupul la cer, dar și înălțarea Domnului până cu El a cer intrare în extaz. Dacă luându-mă și înălțându la cer este o exprimare a improprierii și înălțării filumane de către Hristos pe scaunul trăimii, partea următoare a frazei citate, indică faptul că vederea extatică este o împreună înălțare cu Hristos sau trăirea înălțării lui Hristos de către persoana noastră. Simeon, ca și Pavel, sunt apostol Pavel, nu știe cum se petrece extazul, cum are loc în ființa lui. Dar e sigur că Hristos este cel care știe cum se ajunge la vederea luminii, pentru că împreună cu el ne înălțăm la vederea luminii treimi. Simeon trăiește uimirea inexprimabilă a slavei, Dumnezeu acea înălțime nemăsurată, ametrito, ipsi, care l-a făcut să se cutremure în toată ființa lui și să-și propria satică loșie. În înțelea noastră Hristos este așadar reală și nu pur retorică. Vederea luminii este o vedere. slavei lui Hristos și în același timp cu Hristos la slava nemăsurată a treimii. Orice sforțare umană care vrea să atingă lumina divină este un eșec, spune Simeon, atâta timp cât Hristos însuși nu se naște, nu pătimește, nu moare și învie noi și în ultimul rând, dacă nu se înalță noi și nu ne înalță și pe noi în slava treimii. Suntem la pagina 74 și prin aceasta am Terminat și discuția despre Hristologia Sfântului Simon Teolog. Vă mulțumesc din nou și vă doresc numai bine.